Доброго дня! Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська. Проект створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland. Найцікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Майстер перевтілень Ірина Карпа сьогодні читатиме повість Івана Франка «Борислав сміється». Іван Франко – каменяр, вічний революціонер, збирач зів'ялого листя. А може воно трохи небезпечно, прошу пана, закинув майстер. Небезпечно? А то для кого? Ну, та певно, що не для каменя, а для людей, відповів усміхаючись майстер. Ірина Карпа – письменниця, співачка, телеведуча. У неї безліч іпостасей. Нову іпостась Ірини Карпи та українського класика Івана Франка розкриємо сьогодні. Отже, всім доброго дня. Зараз ми сидимо в студії з Іриною Карпою. І сьогодні Ірина Карпа читатиме... Текст Івана Франка, який називається «Борислав сміється». До речі, привіт, Ірено. Привіт. Розкажи про свій вибір тексту, бо ну, Іван Франко «Борислав сміється», ніби така гостросоціальна лірика. Чому саме це лірика, проза? Чому саме проза і чому саме гостросоціальна? Ну, дійсно, знаєш, питання таке влучне. Тому що, коли в школі всіх змушували щось читати про революцію і якісь там соціальні проблеми, вирішення, це все подавалося під якимось таким соусом, що дітям це все збриджувалося. Я думаю, навіть в цьому є якісь якесь соцзамовлення таке, ну, в лапках, тому що, ну, зрозуміло, що чим більше ти істоту чимось перегодовуєш, вона просто від цього відмовляється. І ось я в 11 класі, коли треба було писати твір за якимось письменником, обравши Франка, писала за мотивами його любовної лірики, хоча всі, там, знаєш, мали ці штампи про, там, як там «Вічний революціонер». Каменяр. Так, до речі, і от «Каменяр» дуже – дуже-дуже дивна річ, коли пройшло вже, бог з нас, скільки років, там, після школи і університету, якось, знаєш, от, ну, навіть зараз, якщо я згадаю, там кілька рядків, такі, що там, бо вам призначено скалусисю розбити, так, так. і ти розумієш, що в принципі, то це великий вірш, це там, це геніальні абсолютно рядки, і вони влучні для будь-якої епохи, і оцю скалу тупості якоїсь такої непролазної чорноти, знаєш, там, оцього людської ницості, оцього рабства, її треба розбивати щодня, дійсно. І от зараз, я говорю, в мене теж мурашки по шкірі, тому що... мене теж. Там, коли Франко сказав, що я прикований ланцом залізним стою, далі тисячі таких самих, як я. І так. ти розумієш, що ти просто, якби, є однією з ланок цього величезного ланцюга. І те, що там ми робимо, кожна свідома людина, нормальна, особливо, митець, вона якраз, щоб вивести ну, всіх, хто там спить, просто всіх, хто якось там загруз у цьому своєму, знаєш, у ницості. Ти якось намагаєшся зробити так, щоб люди повірили там, в свою сильну, там напівбожественну природу, в те, щоб вони не дозволяли витирати об себе ноги, в те, щоб вони Якось ну, моє особисте завдання це якось дати українцям зрозуміти, що вони українці, і там ну, цим можна нормально пишатися, знаєш, щоб вони ну, от, якби викорнити з людини раба. І для цього ти маєш от щоразу купати всю скалу. скалу знаєш. І це, це жахливо насправді воно з одного боку так песимістично, типу, як немає пророка в своїй вітчизні. Тому що будь-який прометей, а Франко саме був одним із пок ну, одним із роду. Ну, Про та. і так далі. От ну він він от саме Прометей, тому що от, людина, яка якось несе світло, вона є бунтарем, і так чи інакше, знаєш, ну, весь, там, більшість світу, вона буде завжди конформістською, і вона буде завжди намагатися того, хто несе їй же світло, затоптати в багно, і прикувати, і буде там цими самими воронами, які будуть там виїдати печінку потім, і, звичайно ж, там любити, канонізувати, коли ти вже помер, і ти абсолютно там начебто вже нікому нічим не загрожуєш. Але, на щастя, митці це такі Хитрі істоти, які щось встигають натворити, і воно потім працює. І... Попри канонізацію. Попри Часто. канонізацію, так. Навіть ось Тараса Шевченко, якого також, знаєш, так вже просто зачовгали. Так. І діти в школі його ненавидять. Ну, його просто неправильно подають. От якось в мене так сталося ще з родини, що а мене якихось таких альтернативних віршів його вчили, знаєш. Ну, таких зовсім, ну, не, не там, що бідна Катерина, там москалі, всі по пітинню пішли, знаєш. Тобто це, це для гендерних якихось штук теж добре, тому що ти бачиш, як всі страждали, і ти кажеш, там, стоп, якби я цього не хочу в своєму житті. І якщо там прийде якийсь чорнобривий москаль, я йому ці брови вищипаю, якщо буде щось не так. І тут... Ну, якось, я не розумію, чому мало пройти стільки років, навіть тут для мене, я начебто притомна людина, вважаю себе, щоб зрозуміти, ну, що це якась така міць в цьому є. І коли я була юною, мене чомусь дуже зачіпали саме інтимні подробиці життя Франка. І якось я трапила на такий спектакль, це десь було в якомусь із театрів на Подолі, коли mm -hmm. саме про його ну, знаєш, от коли ми говорили, що він Прометей, тобто тебе веде якийсь несвідомий, так чи інакше, через тебе воно проходить, ти можеш там дійсно тобі цього не треба буде, ти хотіти будеш там купувати парфуми і їсти там якісь бутерброди, дуже часто таке буває, що людина сама по собі, ну, пшик, а щось таке там потужне малює, там, чи створює, знаєш. От, і от в, в цій п'єсі про Франка це було, що він, ну, насправді був дуже ну, ніжно, тобто в ньому поєднувалася оця революційна ну, власне, потужність. Власне, лірика, вона просто засвічує да. на 100%. Просто посібник нього... із такого нещасного кохання. Так, да, посібник із нещасного кохання, і ця його дружина, яка була його така, ну, просто сестра по революції, яка могла там, яка його там підтримувала, і яку він не кохав. І кохав якихось дурнуватих паночок, знаєш, якихось взагалі, які там угу. дійсно, що там сплюндрувала там і, і, і, і все таке, тобто Тобто, і ця дружина, яка находила ці його вірші, розуміла, що вони не для неї, але наскільки вона була сильна, вона розуміла, що вона має справу з генієм і готова була це терпіти. Оце, оце також, знаєш, якісь такі дуже потужні, зворушливі речі. І наскільки нещасним був він, бо він розумів, що там ця жінка, яка поряд, вона... А, ну, вона дуже класна, але він не може її робити щасливою, бо там так чи інакше, він як, як митець, як, як просто, ну навіть не чому би ще скати, що це, бо він митець, йому можна. Такі в багатьох людей трапляється, закохуєшся зовсім не в тих, хто там може тобі щось дати у відповідь, чи хто там достойний чогось. І от тоді мене отакі особисті трагедії переймали якихось великих людей, тому що ніхто зазвичай ясно, що в шкільній програмі такого не, не заглядає. Ніколи. Так, так, не заглядає в те, чим вони жили насправді. Всі собі уявляють якогось такого ну, а, видозміненого. Ні власних, та, такі, Франку, Леніна на бронівіке, знаєш, там, в якихось змінних костюмчиках. Та, от сті... ні, вони всі так дивляться. Вдаль, так, пронезлово так... дивляться дуже на тебе. О, ти сидиш на якийсь там останній партії, на тебе так дивиться. Іван Франко каже, Засуджує, не вивчив ти каменярі. Ну, чи там, чи Ісус Христос з ікон теж так дивиться. Ну, що, чувак, все одно ти потрапиш в пекло, типу, ти, знаєш, тут. Тобто, ну, це, це така подача. Так? Нас вчив там, священник в церкві, що всі ми такі грішні. так Типу, вчили вчителі. І ніхто нікому не приходило в голову, що в той час це була така стилістика фотографії, що ти не міг собі там просто відкрити рот, щось казати, а тебе в цей час сфотографували, там, і ти все повісив на стіну. хіба могло бути в газеті, і то бажано там, в кримінальній хроніці. Щоб до неї не дочитали. Бажано щодо злочинця, що був попротивніший. Ну так, так. І Франко зараз, наприклад, наприк друкували текст. То, Слава інтернету, зараз дійсно не треба йти там в якусь бібліотеку і сидіти там, щоб там, з тебе там кіпкували якісь діти, що ось Ботан пішов в бібліотеку то собі вдома сів, забив інтернет і щось прочитав. І Бажано там навіть щось, може, не зі шкільної програми, тому так. що у всіх підлітків є протестні настрої, я це добре розумію, і скільки б там якась пані вчителька не казала, чим більше вона буде щось і лости, тим менше дитині захочеться цього читати. І от, до речі, ми сьогодні якраз про ці протестні угу. настрої поговоримо. Зараз Елена Карпа читатиме фрагмент із «Борислав сміється», теж такий дуже непростий текст, де по моєму яка в біографії Франка поєдналася і такі тон -тон тонкі інтимні речі, бо там є дуже ніжні описи і речні відступи. Я зрозумію, з іншого боку, та гостро-соціальна ну, полеміка і, власна критика. Mm -hmm. Тому що, Ірина вперед, спробуємо послухати, як це звучить. Спробуємо. І ще цей розкішний шматок, ну, не шматок, а взагалі, чи мова, мова Франка, просто вона... Ну, начебто вона не є сучасною нам, але вона сприймається дуже живо. І це от відрізняє справжнього письменника від випіндрюжників, які там вигадують якісь власні слова навмисно, їх намагаються впровадити там, і якось рафінують мову. І тут це дуже корисно, дуже раджу тим, хто сам намагається писати, все-таки якось там от, ну, як це підрихлювати, як це українською буде, розпушувати, угу. та, розпушувати якісь свої там, древні пласти, які засохли вас ще в школі там мовні <гум> то що це допоможе ну я спробую почитати та, да, так так Сонце досягало вже полудня. Годинник на ратушовій вежі вибив швидко і плечливо 11 годину. Від громадки веселих, гарно повбираних панів-обивателів Дрогобицьких, що проходжувалися по плантах коло костела в тіні світучих каштанів, відділився пан Будовничий і, вимахуючи блискучою паличкою, перейшов через улицю до робітників, зайнятих при новорозпочатій будові. «Ну що ж», – майстер крикнув він недоходя, – «готові ви вже раз?» «Все готово, прошу пана Будовничого». «Ну то кажіть же вдарити даст». «Добре, прошу пана», – відповів майстер і, обертаючися до помічника, що стояв нього і докінчував обтісувати величезну фундаментовану брилу попелівського піщаника, сказав «Ану, Бенедю, тумани якісь, не чуєш, що пан Будовничий, кажуть, раз бити, живо!» Бенедю Синиця кинув з руку скарб і поспішив сповнити майстрів розказ перескакуючи через розкидане кругом каміння, задихавшись і посинівши з натуги, він біг, що було моці в його тонких мовській пиногах і високому парканові. На паркані завішена була на двох мотузках дошка, а неї на таких же мотузках висіли дві дерев'яні довбеньки, котрими бито о дошку. Це був прилад, котрим давалося знак, коли починати або кінчати роботу. Бенедю добігши паркана, хопив довбеньки в обі руки і з усієї сили загримав ними о дошку. Капать... «Калать, калать, калать!» – роздалося радісне голосне гавкання дерев'яної суки. Так муляри звали образово «сесь при... прилад». «Калать, калать, калать!» – гримотів Бенедю без безупину, сміхаючись до дошки, котру так немалосердно катував. А всі муляри зайняті кругом на широкім плацу, хто тесанням каміння на фундаменти, хто гашенням вапна в двох глибоких чотиригранних вапнярках, усі копотільники, що копали ями під підвалини, теслі, що взаді, мов жовне, цюкали, до. Ровенні лиці та дубове дилиння, трачі, що різали тертиці ручними пилами, цеглярі, що складали в стоси свіжо привезену цеглу. Весь той різнородний робочий люд, що снувався, мов мурашки по плацу, двигаючи, цюкаючи, хитаючи, стогнучи, потираючи руки, жартуючи та регочучись. Усі зупинилися і перестали робити, мов величезна то раменна машина, котру одно подавлення крючка нараз спинить в її ході. Калать-калать-калать не переставав завзято гукати Бенедю, хоч у ці вже давно почули гавкання дерев'яної суки. Моля... Моляри, що стояли схилені над камінними брилами та з розмахом ценькали у твердий піщаник, а ще з часу іскри пирскались під оскарба, тепер, покинувши свої прилади, випростували крижі і роздіймали широко руки, щоб захопити якнайбільше воздуху в груди. Деякі, котрим вигідніше було клячити або чапити при роботі, звільна Піддвигалися на рівні ноги. В опнярках шипіло та булькотіло вапно, не мов лютило, що його наперед спражено вогні, а тепер назад вкинено в воду. Трачі такі ліпили пилу в недорізанім брусі. Вона повисла з з горішною рукою одилину, а вітер хітав нею в боки. Копатільники повстромлювали розкалів м'яку глину, а самі повискакували верх глибоких ровів, вибраних під підвалини. Між тим Бенеді вже перестав гримати, а весь робучий люд з обтрясеними цегли та глини, з та сприсками каміння на одежі, руках і лицях почав збиратися на фронтовий угол нового будинку, де був головний майстер і пан будовничий». А як прошу пана спустимо цей камінь на місце? спитав будовничого майстер, опершися грубою, крепкою рукою на обтесану підвалину, котра, хоч лежала плоским боком на невеликих дерев'яних валах, все таки сягала майстрові трохи не пояс. Як спустимо? повторив протяглим голосом будовничий, зиркнувши крізь монопіль на камінь. Ну, проста річ, над руках. А може, воно трохи небезпечно, прошу пана, закинув майстер. Небезпечно, а то для кого? «Ну, та певно, що не для каменя, а для людей», – відповів усміхаючись майстер. Що е, то то? Небезпечно. Не бійтеся, нічого нікому не станеться. Спустимо». І пан будовничий поважно наморщив чоло та стягнув устав три складки. Немовто він уже наперед силується і натужається, спускаючи камінь на призначене для нього місце. «Спустимо безпечно», – повторив ще раз, і то з такою певністю немов переконався, що його сили вистачить на таке діло. Однако майстер недовірок похитав головою, але не сказав нічого. Іще один незвичайний гість з великим подивом придивлявся цілому тому натовпі людей і предметів. Це була невелика особа, а при цінь усі на неї ззиралися цікаво і якось дивно. «Ти, Бенедіус, – питав якийсь замазаний глиною робітник, – а то на яку пам'ятку того щегля сюди вивісили?» «А, щось то вже вони з ним гадають робити», – відповів Бенедю. Всі робітники перешіптувалися між собою і позирали на щегля, що скакав в дротяній кліці, завішаній на друці над самою ямою. Але ніхто не знав, нащо він. Навіть майстер не знав, хоч надавав собі примудрий вид і на запитання робітників відповідав, «А як же, все би хотів знати». Постарієшся, як усе пізнаєш. А щігуль між тим, отямавшись з першого переляку при першому напливі цілої толпи народу, скакав собі по щебличках клітки теребив конопляне сім'я дзьобиком, а часом ставши на верхній щеблик, тріпотів червоно-жовтим басманистими крильцями і щебетав тонесенько ткілітлінь, цюрі-цю-цюль. Куль-куль-куль. Зміж натовпу гамонячих людей визначалася наразі гол... голова Леона Гаммершляга, визначався його... його голос. Він вискочив на підвалину і обернувся до всього товариства. «Мої панове, сусіди і добродії! Тихо-тихо, пед загамоніло кругом і утихло, Леон говорив далі. Дуже-дуже вам дякую, що ви були такі добрі. Почтите мене своїм приходом на нинішній такий важний для мене обхід. О, просимо-просимо, загомоніло кілька голосів грубих і тонких. Ах, ось і наші дами йдуть. Панове, перед усім ходім дами привітати! І гамер шлях ще знову натовпів, а кілька молодших панів пішло на улицю, де саме надкотило кілька бричок з дамами. Панове помогли їм повилазити з бричок і попідруч повели на плац, де зроблено для них місце тут же близько величезної камінної брили. Дами ті, хто е, дами ті були топоті. Часті старі і погані жидівки, котрі недостачу молодості і красоти старались покрити пишним і виставним багатством. Шовки, атласи, блискучі каміння і золото так і сяяло на них. Вони що хвилі осторожно обзирали свої сукні, щоб не сплямити у цеглу каміння або не менш брудних робітників. Одна тільки фанні, донька гамершляга, визначувалася з поміж іменно тим, чого їм не доставало молодістю і красою, і виглядала між ними, мов розцвітаюча півонія між відсвідшими будь Людяками. Круг неї тож і громадились молодші товариства, І швидко там зійшлася кубка, в котрій пішла оживлена голосна бесіда між тим, коли прочі дами по перших звичайних викри... викриках подиву, по перших більш-менше пискливих та вивчених ж... жиченнях властивості всякого щастя, стались досить тяжкі на слова і почали розглядатися довкола, немов дожидаючи якоїсь комедії. Тим ожиданням швидко заразилися й другі. Веселий Гомін умовк. бачилось, що разом з дамами налетів на товариство дух нуди і якоїсь силованої здержаності, котра нікому ні на що не здалася. І гамаршлях якоюсь, не мов, збився з пантелику. Він, мов, забув, що перед хвилею почав говорити бесіду, існувався то туди-то сюди, зачинав то з одним, то з другим розмову у речах посторонніх, але все то якось не клеїлося. Наразі побачився супроти Германа, що стояв мовчки, опертий осто з дерева і озирав цілий плац немов, збирався його торгувати. «А що ж вашої пані, нема дорогий сусіду?» – вказав Леон, усміхаючись. «Даруйте», – відповів Герман. «Вона, певно, щось нездорова». «Ах, дуже мені жаль, а я надіявся». «Але що? – відказав задобрюючи Герман. – Хіба ж то вона така велика особа? Обійдися про ню». «Ні, коханий сусідо, прошу так не казати, що не велика особа. Як же так? От моя фані бідна дитина, як, яка, як вона була б щасливою, якби мала таку матір. Неправда тих слів аж била з лиця і очей Леонові, але уста послушні наказові волі говорили, а розум, силав докупи, того... а розум силяв їх докупи, як того вимагав інтерес». Але ось від лану, де на сході видно було височезну побілену божницю, почувся великий крик і гамір. Всі гості і робітники звернули очі в той бік. По хвилі показалася на улиці, мов чорна гутяча хмара. Це був кагал Жидівський з рабином всередині, котрий мав звершити обряд посвячення підвален нового дому. Швидко цілий плац був залитий жидами, котрі своїм звичаєм говорили в суміш, голосної і борзо, снували, мов мурашки в розваленій купині, оглядали все і не мов таксували все очима, а відтак зітхали та похитували головами, не би разом, і дивувалися багатство Леона, і жалували, що багатство то, -то в його, а не в їх руках. Немногі банки-християни, що теж... Немногі панки-християни, що теж були в тій купі, нараз помовкли і повідсувалися на бік, чуючися не в своїй тарілці. Околичний дідич хмурився і закусував губи до злості, видячись в тім дівським натовпі, котрий ані крихітки не зважав на нього. Він, певно, в душі кляв сердечно свого щирого приятеля Леона, але прецінь не втік, а достояв до кінця обряду, по котрім мала наступити перекуска. Леон поклонився з усміхом і говорив далі. Батьки наші навчали нас, що, хочачи зачати якесь діло щасливо, хочячи довершити його щасливо і хочячи уживати його плодів щасливо, треба передовсім з'єднати собі духів місця. Ви вірите в духів, ласкаві панство? Може бути, що є між вами хто, що в них не вірить. Я признаюсь вам, вірю в них». «Ну, в тій землі, в тих брилах каміння, в тім сечучим вапні, в людських руках і головах, в усім тім живуть духи, сильні, таємничі. При їх тільки помочі стає мій будинок, моя твердиня. Вони тільки будуть її підпорою і обороною. І тих, хто духів поєднати, жертвою поєднати, кровавою жертвою – це ціль нинішнього великого обряду. Щоб достаток і добробит не для мене, а для цілого міста, цвіли в тім домі, веласкавими руками кинуло всю кам'яну борону». Розду золоте сім'я. Щоб здоров'я, веселість і краса не для мене, а для цілого міста. Цвіли в тім домі, я жертвую духом цього місця, цього живого, здорового, веселого і гарного співака. При цих словах Леон встромив руку до клітки. Пі-пі-пі, запищала пташина, перхаючи і ховаючись по кутах. Однак Леон живо зловив її і вийняв з клітки. Щегуль скоро в руці замовк, тільки дивився довкола заляканими очима. У такий моторошний трохи фінал, це ж якраз да. закінчення початку uh -huh. тексту, і далі починаються дуже, ну, такі бурхливі події з робітниками, які повстали, із суперечками між тими, хто їх там винаймає, uh -huh. і, і тим, хто, власне, винаймається. Що ти, до речі, про це думаєш? Це цей от конфлікт, він актуальний? От ми-то прочитали цього, там, заклання нового будинку, uh -huh. робітників, які працюють з порушенням це дуже... пра права uh -huh. і цієї техніки безпеки. Там, ну, це, там, на <плз tarmac2> а, це взагалі такий живий і евергрін рецепт, як можна щось взагалі міняти, тому що коли в країні щось хоче кубка інтелігентів поміняти, скільки б вони там не писали про це в своїх блогах, знаєш, не збирались по 20 чоловік на якийсь протест, поки власне робітники вимазані вапном, тобто там офісний планктон якийсь, не знаю, люди, які понабирали кредитів, там зараз просто не така велика кількість людей, які там на заводі горують, просто той, хто десь, не знаю, продає каву там на, на базарі, той, хто Ну, миє машину. Тобто, поки вони всі не зрозуміють, що, що треба щось міняти, то тут голосуй, не голосуй, і серії буде. Тому, так чи інакше, вони повинні розуміти, що ну, люди, які зараз, в теперішній ситуації, що кожен там якийсь розкішний мерседес чи бентлі куплені за твої, чувак, гроші, за ті, які ти своїми там руками заробив, це там вкрадено в твоїх дітей, це просто ти не отримуєш там нормальної, наприклад, медичної допомоги, тому що хтось собі там збудував 800 будинків у Монако там, за твої гроші. Я не розумію, як це не доходить от просто до споживача, чого вони терплять оце, терпіти, терпіти, оце, знаєш, рученьки терпнуть, віченьки вже так злиплись, що просто очі не відкривають. Так, слухай, Іван Франко може О, збурювати революційні настрої? Абсолютно. Так, кожен з нас може збурювати революційні настрої, просто... Ну, скільки людей читають книжки? Ну, давайте подивимося правді в вічі. Тобто, люди дивляться телевізор зараз, от в основному. І ясно, що в телевізорі Закриють будь-який проект, який буде якоюсь з простою доступною мовою розмовляти, там, говорити до людей. Тим не менше, якби деколи правильні гості вони можуть правильне насіння в голови людям. Ну, навіть не так. Це навіть не те, що всі такі дурні і тупі, вони просто сплячі. От зараз така, ну в українців їхній частий стан це ця литергія. Тобто, це щось робити там. Це ну, прохасько я... дуже класно назвав, таке лагідне сидіння. Так, от, от, бачиш, ну, прохасько просто сам млагідний, а я, я це називаю якоюсь, знаєш, такою зобитою литургією, тому що коли потенціал людини дуже хороший, знаєш, і вона така от сидить, оце, спить десь там там на печі, фактично, вона ходить на роботу, вона там якось займається своїми справами, проблемами, вона нарікає на життя, і вона спить. Вона не може якось проснутися, щоб поміняти там щось на краще у власному житті. І якщо подивимося на досвід нормальних, розвинутих зараз країн, ні в кого не обійшлось без крові. Дуже дуже рідко було, що така оксамитова революція, і все класно. Тобто, як, ну, як правило, це все. Все-таки по-тупому, там, з перевертанням машин, побиттям вікон і, там, якимось проливанням крові, хай воно буде дуже вибіркове, але, я думаю, вистачає, наприклад, кожного подлюку, яка, там, збила на машині людину і просто пішла безнаказано, бо вона якийсь, там, помічник депутата чи ще щось. Я думаю, що, прости господи за такі старозавітні приколи, але думаю, що вони, там, заслуговують. Багато не ну от, до речі, Борислав Сміє, це теж такий не дуже лагідний текст. Навіть якщо подивитися на формулювання, ну от на формулювання цих двох ідеологічних та опозицій, які там присутні, uh -huh. тих, умовно багатих в лапках і умовно бідних, вони ж те, якось так не дуже чемні один з одним. А от зараз в сучасній літературі е, є, ну не усі, але в певному сенсі тяжіння до якихось таких толерантних формулювань, як у Марке ТВ викреслює слово ніге із uh -huh. текста, ще якісь речі. Як от цього взагалі ставишся? Це от, Івана Франка було б так переписати? Я взагалі не політкоректна особа і не претендую на толерантність. Тому мені такі питання задавати, знаєш, ну, як мінімум. Е ти не отримаєш об'єктивної відповіді. Я, наприклад, не розумію, чому слово «нігер» чи «негер» не можна вживати, якщо це з латині значить «чорний». Тобто так, є, існує конотація, але коли там я кажу «негер», я не маю на увазі нічого принизливого. Але тим не менше, якщо я це скажу десь в Нью-Йорку, мене вб'ють зразу ж. Тобто, ну, може, не зразу, але... Ці, ну, може, не зразу, повільно, якось там з муками. Може, і вб'ють. Так. Але е, тут ну, так само ми зустрічаємо слово «жит», яке по тому українське слово було на той час, і е, воно є зараз в польській мові, наскільки мені відомо, присутнє нормально цілком. Бачу дуже багато слів, якими оперуємо. моя баба Ірена, яка живе в івано франківську яка ходила в польську гімназію. Тобто, ну, просто це, це регіон, тобто так, так люди там розмовляли. І... А, ну, якось завжди можна зрозуміти там з інтонації людини. Ти можеш сказати сонечко, знаєш, так, так, що це буде зрозуміло, яка це образа, а можеш сказати там падлюка, і це буде зрозуміло, що ти любиш цю людину. Ну, я так, це, це приклад, який не відноситься звичайно ж uh -huh. там до цього тексту, але тут просто, ну, це означає, як національність, так і рід занячувачі за все. Тут, ну, ну так, статус, це ж була та. релігіозна процесія. Яка та, була, релігійна процесія, тобто тут три в одному, національність, віросповідання і соціальний якийсь статус їхній. Окей, і останнє запитання, от за що пересічний читач може полюбити тексти Івана Франка? І, зокрема, Борислав сміється. Пересічний читач, важко собі таку людину взагалі ну, уявити. Ну собі, побачили, власне, будь-який, тоді уяви собі себе. Себе. Якщо я уявлю себе, то, ну, наприклад, є, звичайно, дуже багато слів, які я навіть не знаю, де правильно ставити наголоси, як, як показала моя чітка цього тексту. Це було сюрпризом для мене самої, тому що ну, я вважала, що я там живу в цій мові, так чи інакше. Які слова застарівають, які слова є дуже регіональними, але так чи інакше воно ну збагачує мову. Це для професіоналів. Добре, це нехай більше якби, для філологів, для людей, які самі пишуть. А взагалі все інше, якби картина, от опис, я не знаю. Я звичайно погано дуже такий поганий артист усного жанру, і, можливо, з моїх інтонацій не зовсім там вдається відтворити картину. І якось, ну, я більше люблю, наприклад, читати книжку очима, але так чи інакше там, коли ти десь Походя, чи десь не знаю, там в метро їдеш, ну ніж слухати якусь гидку рекламу, чи робиш якусь монотонну роботу. І там, наприклад, працюєш там, манікюр то краще читати, ну, краще слухати щось розумне. Uh -huh. І ти розумієш, що ти заробляючи гроші там, чи кудись поспішаючи, ти вносиш капітал в себе, тобто ти стаєш якийсь більш освічений, і це ну, нам взагалі потрібно знати самих себе. От. Дуже важливо це. І так як шкільна програма, і вчителі не завжди можуть це якось адекватно, цікаво подати. От мені пощастило, в мене була дуже крута вчителька з української мови Ліда Володимирівна. Вона мала такий добрий талант оповідача, тобто вона могла якось власні історії, там, історії людей там, з якогось села переплести з, власне, з предметом, який ми вивчали. І біографію письменника. Так, да, і біографію письменника, що це було дуже цікаво, знаєш. Якби дітям дійсно там подавали якісь такі деталі, щоб вони бачили, що це не просто якась ікона прибита цвяхами до стіни, висить, яка щось там написала, і, о боже, це треба вчити, а ззаді там хекає в плечі вчителька математики, значно страшніша, і ясно, що на літературу всі забивають одразу. Тобто, якщо це подавати цікаво, і ну, з якимось такими... Не, не, навіть не знаю. Можна навіть коли не гребувати елементами жовтої преси, знаєш. От, типу, там, типу, а, той там пішов, і там, ого, в нього були інтимні стосунки з дочкою. Знаєш? Чи знали ви що? Так, та, і знаєш, і це от кожна якась там, клава, вона це запам'ятає так чи інакше, і це там спонукає дочу, дошукуватись до такого соленого в текстах. Тобто... Та, ну що ж, тоді підемо і ми собі дошукуватися чогось соленого в текстах Івана Франка. Ні, ми так цього... можемо сприймати, і до досить... Ну, вже, Ми сьогодні побачили гітор, Франка дам. в купі Постаси. Тексти Франка як своєрідний будильник для mm -hmm. людей, які сплять, як такий своєрідний, ну, це образ Каманяра в хорошому сенсі цього слова, mm -hmm. це розбування тупості, як супер-ніжний лірик, який гарний контрастно виглядає. Я думаю, що опції і різноманітних оптик погляду на Івана Франка може бути ще величезна кількість. І ми з Іреною зупиняємось тільки тому, що час підходить до кінця, але ми би їх могли ще наколопати із декілька десятків. Я пропоную вам вирушити в такі ж мандри разом із нами. Читайте Борислав Сміється, читайте Івана Франка. Всім щасливо! Електронні версії текстів Ірини Карпи та Івана Франка можна знайти на порталі Bookland, що знаходиться за адресою bookland.net.ua